Hauzoko mugikortasuna eta batez ere gaur egun egiten diren akatzak edo eta e, oztopoak e, gainditzeko, konpontzeko zita dago hostiral honetan, arratsaleko seietan beltzenian, beraz badakizue, e, bakaktiedo beko auzoaz e, mintzatzen garela. Eta horretarako, ba, gune horretarako, edo gune horretako aktivista bat dugu gurekin, e, Miguel Jimenez. Horri da. Zer moduz? Ondi, ongi, bai. Ba, asteaz asteaz generao entzuten zaitugu bezu da garaian. Bai, hori da. Aitzurra saioan, bai. baina eh Aitzurraz gain baduzu besterik egiteko eta kezkatzen zaitu. Auzoan zehar tauska e, zuen bai autoen e, abiadura gainditzeak, txirrindan doana ezrespetatzea, oinezkoak ere hozta hozta, beraz e, tur bat edo antolatu duzu ostiral honetarako. Hori da, bai, bai, bai. Bizilagun batzuk elkartu gara horrekin e, ba, keskatua daudena, ba, pixka pizka bat beresiki ba, segurtasun arazoak, ez? Ba, abiadurak sortzen ditun segurtasun arazoak auzoan, ez? Hori da igual garrantzitsuena, Or, e, abiadura e, igual e, o sea, ba, errespetatzen dute asko, baina abiadura muga oso oltua da, eh? ba, gure auzoan tunel kalean ba eh ba orduko 50eko abiadura da. Egia da jende askoko inditzen duela, e, eta horre pose, segurtasun araso handia sortzen ditula. E, Baina hortaz gain ego, oza, e, ogeita, berrogeita hamarreko abiadura muga hortan ere e, nahiko arriskutsua da. E, aski da ba, pasatzea edo zaiatzea ba, zueke ba, edo zeineke gaur egun kotxa daukagut Zaiatzea hortikan pasatzen be e, hogeita marrean, e, barkatu berrogeita marrean eta oso, oso arriskutsua da. Aski kale berezia da gainera e, beltzenian gaude, bidegorriaren hasiera asiera da beraz esan nahi du, aurre eta aldu asko ere txirrindan murgiltzen Horida. direla txingudiko bai. badiara, eta kale hortatik pasatzen dira asko bai, bai ala bai. Ez da, e, estripularri gertatzen, baina behar bada bai eguneroko inzidentziak edo, ez? Bueno, bai, oza, sea, e, sortzen da, giro bat, non, nola baita... E zera lentasuna dauka autoak eta mm. e, bueno bagunaik nioke eman e, alde batetik, ba, bizilagun bezala e, lentasuna ba, bizilagunari eta kaleko bizitzari bizka bat, eta beste aldetik ere, hori ba, inguruan zerbitzu e, publikoa daude frontoia, kirolguneak a, aizialdi guneak jende asko etortzen da kanpotik eta horiek ere ba, nolabait, ba, ba, beste Arren, edo e, txirrindak ere hortikan pasatzen dira, eta, bueno, e, hori, alde batetik e, abiadurak sortzen duen arasoa bai mm, oniesko entzat, eta bai txirrinduaz ibiltzen diren jendean entzat, eta gero beste aldetik eta hori da araso orokor bat e, endaian eta, bueno, pues, habia e, bueno, e, durarena ere, eh? baino, osea, espaloien egoera, es? Bai, e, farreitzen dut txistuzkoa ba, da, lako? Bai, bai, bai, oso famatua da, e, bidazo alde, nik uste dut, eh? Be bidazo alde ontan guztian, oso famatua dira endaiako espaloiak. Zaukate parek hori. E, osea, zeren dira, ba, oso, ba, oso dira... gaizki urbanizatuak, hor, e, badakite sea oso e, argumentuak badaudela, ziren e, e, ez dago butxetarik, ba, konpontzeko eta eta hori, baina bueno, e, horren aurrean ba, bizilagun batzu pentsatu dugu, ba, badaudela alternativa batzuk eta alternativa hoiek proposatu nahi diegu herriari edo etortzen den ba sentsibilizatua da dagoen jendeari e, eta nolabaiteko helburua izango litzateke eskaera bat egitea herri Olivera galdetu arnizun ta San Barnizun espaloien inguruan endaian dira ez direnak. Ez? Bai, bai, bai, badira 20 cmko espaloiak, ez está aquí cerca que yo argi dago hori direa beste garaibateko bai. urbanizazio Irizpideak gaur egungoak, ba, beste batzuk dira, baina ez dago dirurik urbina, da. urbanizatzeko. Guk ez diogu eskatu behar ere herriko etxeari kriston dirutza ematea, baino badira alternativa, badira peatonalizatzea, badira abiadura muga jaistea, badira lentasuna ematea E, ze e, ba, oinezko eta txirridullararii ba, e, bidetik e, eta gainera hori dena osea sinatu du herriko etxeak hainbat e, e, itunetan ez, ba, bai leke mugikoertasun lekeea helbarrittuentzako egokitzapenak egin behar direla. horrik e, e, egia da oso garestiak direla egokitzapen horiek baina bueno, gu proposatzen dituguna dira ba, bueno, beste e, itun bat sinatu dula erriko etxeak bizi elkartearekin, ba, olako e, egoerak saiesteko, non, ba, e, ba, itza ematen du, ba, e, nola baiteko, hola, segurtartarte hoiek bultzatuko dituela, eh bai oinezkoentzako tarteak eta bai abiadura muga jaistearenak, ez? Eta, eta hori pixka bat hortikan joango da gure lerroa, ez? Gure, o sea, gure proposamena, baina noizki gure ideia da ere, ba herria Piska bat entzutea berre eta e, nolabait herria, a gu gara herria eta gu piska bat elkarrekin motivatua gaudeneak nolabaiteko, osea, eskaera bat eta herriko etxeari larazi, eta nolabaiteko e, indar horrekin, pixka bat saiatzea ba, irtenbide errexak e, mugiarazten e, fite. Azken batean, e, egon badaudelako aurrekontu gutxiko alternatibak. Zita Orida, dago bai, bai. bentzenian, hostira honetan arratzaleko seietan sei e, beko hauzoko edo bakartieko bizilagunak e, elkartzeko dena den gainera gune hori oso berezia da batez ere udagaraian irunen, irundik eta ondarri ere jende asko hurbiltzen delako mm -hmm. baitxingu di parkera edo eta baita ondartzara bidean ere aparkatzeko eta bar orduan esangen ezake hainbat hilabete zendaiako puntu fuerte are badela mm -hmm. eta bertako bizilagunek gauza Asko, edo bintzat, jasan behar izaten ah, bai. e, dituzuela mm -mm. e, horren, e, horren gatik esan genezake. Bai, bai, bai. Zuek e, besteak beste adibidez ze alternaztiba e, proposatzen dituzue? Bueno, gu proposatu, proposamen utxa dela eta gu bizi lagunen artean e, aipatutakoak eta pentsatutakoak, eh? e, gu proposatu behar dugu alde batetik eta hori eza, bizirekin egindako itunan ba, ba, ikusten diren e, kompromisuak dira, eh? ba, alde batetik izango litzateke tunel kale guztia, Eta, bai, beltzenia alea, alegia frontoi, beltzeniak frontoiarena, hori dena, bilakatzea, ba, beraik deitzen dutena, sonde rencontre. Mm. E, horrek esan nahi du... Zopaketako se, lekua. Bai, hori da, zera, semi peatonala edo oinezkoek e, lentasuna dutena. Igual, batzuk ezagutuko duzu gaur egun e, zera Mosku plazan ger, e, ba, jarri duten e, e, sistema. Da hori da, ba da zonalde bat non lentasuna dute oinezkoek, txirrindak eta ba hori eta muga apiadura muga e, dago euneko, osea barkatu e, orduko 20an ba? oge, oge, bai. E, orduan sea horre tarte hortan E, sea, nola baiteko boterea ematen zaio oinezkoari aldarrikatzeko eskubidea duela ba, ba, bueno, ba, esparloitik ezin bazara pasa, ba, joaten alzarela kaletik, ez, ba, leku askotan auto trabatzen dute, ba, guk ulertzen dugu ere auto ibili behar dira, guk ere autoa baukagu, eta bueno, pues, e, hori da proposamen ahondioi bat proposatuko eguna, gero beste aldetik eh, daude hainbat eh, puntu oso eh, garrantzitsuak, ba, iruditzen saigu ba adibidez Marijo Elika gaien sea parean dagoen sea eh, bidea eta eh, komendapasiko kalearen jaitsiera sea ojet dira Zea, gure hau bakartierretik e, errira pasatzeko ibilbide nagusiak. Bai. E, eta, ba, askotan erabiltzen ditugu, hor, e, topa izaten da, e, biselagunen zat. hortikan pasatzen gara, pues, joateko, mediatekara, errikoetxera, e, zergaetxera, bai. e, lapostera, e, hori da gure pasabide nagusia, ez? Edo beltzenia frontoira, edo alde hortara. Ba, oiek, ba, bestu behar dira, nola bai, gaur egun autuek, e, apa aparkatzen dute gainean ez zai inongo stopori jartzen autoi ba e, horren gainean e, aparkatzeko, eta hoiek babestu bestu behar dira naitan nahi ez, hoiek eh? mm. e, larriak dira ez. Gero beste bat da komandapaziko kalea bera. Komandapaziko da e, zera, gure hau zotik e, iri erdira e, aldapa gutxien daukan e, zera, kalea. Eta orduan denok oineskoak bereziki, pues eh, adintzuak baldin badira, bueno, daiset eh, adintzuak ez izan ni eh, bueno, erabiltzen dut ere. Eh? Baino eria da, erresena da. Bai. Eta erresena izan da asko erabiltzen da, baino Gutzi zaintzen da. Ba, baino kotxea pasatzen aldira eta pasatzen dira oso fit, eh? bai. eta orduan sortzen dira arrisku egoera kor, eta orduan proposatu behar dugu guztiz peatonalizatzea, peatonalizatzea, baizik eta debekatzea, orduan pasatzea bertakoak ez direnei. Bai. E, bertakoak eta ba, banaketak egiten dituztenei eta bai. hori, eta biadura muga jaiztea amarrera bai. e, eta lehentasuna ematea oinezko eta txirrindulariei hortikan pasatzeko eta elbarrituein oski, eh? Osea... Ojet dira, o sea, gero gorago, tunel kalean gorago badira, gora, o sea, tunel kalea eske saiesbidebal bilakatua da. Bai. Jende asko hartzen du es hartzeko hiri erditik mm. eta orduan abiadura asko hartzen du hortan, e, gainera kurba hondiak egiten ditu eta hortan sortzen dira e, goera ba, inseguruak. Eta hor duan nahi genuke proposatu e, kalearen erdia, justo Karp e, kalean edo aizpurdi kalearen artean edo alde hortan stop bajartzea. Mm hor -hmm. e, stop bajarrita mugatuko osea, bortxaz, E, mugatzen Gilditu, duzu abiadura. Piska bat Santiago kalean egin dena. Ez dakit, nikuztu denok ezagutzen bye. dugu Endaiako Santiago kalean bye. eta Endaioko Santiago kalean stop bajarri da erdian eta horra biadura jaitsira pila bat. Pila mm. bortxas gelditu behatsara begiratu ondo aber norbait datorren lentasuna duena. Mm. Eta, eta o, o, oieke gutxi gora bera, eh? oza, bai. pizka paseoan nahi genuke ere ikusi pues, a ber, jendeak beste gauzak esaten ditun. Guk oieke esken, oza, e, ikusten ditugu eta e, aipatuko ditugu helburuarekin nolabaiteko testo komun bat eramateko ideia simple eta oso argi eta epe motzean egiten aldiren e, aldaketekin mm -hmm. e, oieke larazteko erriko etxeari. E, bueno, eta hori dena e, kontuan hartu ere egiten dugula, herriko etxearen e, ze nolaabaiteko parte hartzearekin. herriko bai. e, ba, gutako batzu gaude agenda hogeita batean, eta orduan eskatu diegu agenda gogeita bateko talde bati ba, e, fotokopiak egitea bai. eta orduan fotokopiak egin dizki gute, interesatua daude etorriko dira interesatzen zaie, Jarrera hona eh, daukate, prinsipioz. Elkartasunerako jarrera bintzat, berrepikatuko ba. dugu, eh, bizilagune irekia dagola, bakaktieko dobeko hauzoko bizilagunei, baina edo nor joan daitekeleare ba. ideiak hartzera, ipatu dituzun arazoak segurazki beste auzo askotan ere badaudelako, itzordua orduan ostiral honetan, arratsaleko seietan beltzenia parean. Hori da? Baskarrik asko, Miguel. Venga, zuri, haur...